Tack Herre för glädjen för mig att få vara i Ävle och vara här i Hedrikslunds kyrkan och möta församlingen här. Tack för alla gamla, goa vänner som jag känner igen och tack för alla unga som finns här och som bär arbetet vidare idag. Tack Gud, tack för att du är med barnen i deras gudstjänst nu. Och tack att du vill tala till oss. Vi vill öppna oss för dig Herre. Amen. Låt er uppfyllas av anden. Det är en välkänd uppmaning från Bibeln. Och Det är Paulus som säger det här och skriver det här i Efeserbrevet. Låt er uppfyllas av anden. Så här står det i Fesebrevet 5, och vers 18 och 19. Berusa er inte med vin, sånt leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Berusning med alkohol eller droger eller med framgång med pengar eller med sex eller vad det är, det är någonting som är så oerhört viktigt för många människor därför att vi söker glädje, vi söker stimulans. Men Paulus säger det finns en fara i att söka stimulansen och glädjen i det som inte är bra för människan. Och så säger han, låt er uppfyllas av anden. David, han skrev för ungefär 3000 år sedan. Han skrev så här i psalm 4 och vers 8. Du har skänkt mitt hjärta glädje. Mer än då man får sed och vin i myckenhet. Sed och vin det står för materiellt gott och för lycka och glädje på mänskliga sätt. När det gäller kanske droger och så vidare. Men han säger du Gud har skänkt mig glädje. Mer än då de här människorna omkring mig. Har allt vad de behöver av materiell välgång, av stimulans och alkohol och vad de söker. Men du ger en större glädje. Det står också i 1 Korinther 14 när Paulus undervisar om ett liv i den heliga ande Så säger han sträva ivrigt efter kärleken. och När han skriver det i det här sammanhanget. Så har han skrivit nyss om att den gudomliga kärleken som ger hellre en tar, den är det största av allt. Och när Paulus skriver här, sträva i efter kärleken så är det inte i första hand att få kärlek men att ge kärlek till andra människor. Och så säger han, sträva efter kärleken men sök också vinna de andliga gåvorna. Framför allt profetians gåva. Och Alldeles i slutet av Bibeln så skriver Judas som var Jesu halvbror. Och som inte trodde på honom i början men som sen blev en lärjunge. Han skriver i vers 20 så här. Ni mina älskade ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Låt er uppfyllas av anden. Det kanske är så att det är några här idag där du tycker: att Det här är väl inget jätteviktigt tema för det kristna livet. Men jag hoppas att du är beredd att ändra dig. För det här är nästan det viktigaste idag för en kristen församling. Aposteln Paulus, en gång, jag har läst apostelgärningarna väldigt mycket i sista tiden, jag har levt i den boken. Och Paulus, han startade ju mycket församling, han reste runt till olika städer, ganska stora städer, ofta centra i romariket. Och så startade han en församling och så räknade han med att nu kommer de jobba vidare med att starta församlingar omkring. Och så åkte han vidare. Men en gång så vikarierade han som sån här församlingskonsult som är så modernt nu för tiden. Va? Att man i en församling när man tycker att nu funkar det inte riktigt. Nu måste vi ta in någon som kan vara konsult här. Och han vikarierade som församlingskonsult en gång. Han kom till storstaden Efesus. Det var en jättestor stad på hundratusentals människor. Och där fanns det en grupp lärjungar som hade liksom hamnat i stagnation. De var tolv stycken. Och när han kommer till dem så är det första han säger till dem, verkar så, innan, efter att han har sagt goddag, jag heter Paulus. Det är så här: Fick ni den helige ande när ni kom till tro? Det var den första frågan han ställde, va? Och de, de sa: Vi vet inte ens att det finns någon som heter heliga ande. Och så kollar han upp lite grann och det visar sig att de här tolv, de var visserligen troende på Jesus. Men de hade liksom omvänt sig när Johannes stöparen predikade. Och de hade döpts av Johannes och de jag visste ju att han talade om Jesus väldigt tydligt. Men ändå hade de inte riktigt koll på det här med det kristna livet och Paulus han undervisar dem och han kände att här måste vi döpa om dem här i Jesu Kristi namn och så lägger han händerna på dem och då börjar de tala i tunger och profitera när de fylls av den helige ande tog ni emot den helige ande när ni kommer till tro och när pingstveckelsen liksom kom i det vi kan kalla fortfarande för moderna tiden, för det var ju drygt hundra år sedan ungefär, i början på 1900-talet, så var det massor med kristna runt om i världen som kände att vi behöver den heliga ande. Man hade läst i apostelgärningarna man kände att det här måste ju kunna finnas också i vår tid. Och lite... Parallellt nästan här och var så blev människor följda med heligande. Ungefär som på första pingsdagen. Att man, att man talade i tungor och man kände inspiration. och man, man började uppleva att det skedde under. Att det liksom varit en kraft i bönen och så vidare. Och eh, pingströsen spred sig snabbt. 1906 brukar man... Ofta kallas som starten för pingstveckelsen i Los Angeles. Men redan vid jul 1906 så kom pingstveckelsen till Skandinavien genom att en metodistpastor, T.B. Barat, i Oslo som hette Kristiania på den tiden, att han hade med sig den heliga budskapet och Normen, de dansar ju inte kring granen De går kring juleträt, sägs det Jag är mycket god vän med en hel del normen, Men jag har inte firat jul i Norge Men när de gick runt juleträt Ursäkta här mikrofonen du förstår, där istället. Då kom den heliga ande över människor De började tala i tungor Det var ju liksom inte riktigt rätt forum Tyckte man, men så var det Det fanns så mycket längtan hos människor Efter den heliga ande och 1907 så kan man säga att pingströrelsen, pingströrelsen kom mer officiellt till Sverige genom att Levi Petrus upplevde det här och att det fanns ju andra i Sverige som hade upplevt en heligandes kraft redan, redan tidigare. Men ändå man brukar säga ungefär den tiden. Och Jesus säger till sina lärjungar i apostelgärningarna 1. Lämna inte Jerusalem förrän ni har fått det som fadern har lovat. Om några dagar ska ni bli döpta i heligande. Och det här var några dagar innan pingsthelgen. Då lärjungarna upplevde den här kraften. Tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Och jag bär på en fråga. Nu är jag en gammal man och på ett sätt så kanske jag ser tillbaka en hel del och eh, jämför. Men jag kan försäkra dig, Jag lever inte i det, i det gamla. Jag lever i nuet. Jag arbetar just nu eh, som jag eh, har blivit ombedd att vara pingspastor på deltid i en liten pingsförsamling på slätten i Skänninge. Sju och en halv mil från, från Norrköping där jag bor. Så jag åker dit fem dagar i månaden och har lite gudstjänster. Och besöker lite folk och, och, och jobbar lite grann med hembesök och så vidare. Jag lever inte i det förgångna. Men jag, jag, jag tänker ändå lite grann och jämför. Ställer vi frågan idag. Tog du emot en heligande när du kom till tro? Många av er äldre Ni vet att jag är missionärsbarn Jag växte upp i en familj Min farfar Han heter David Holmberg Han var med och grundade Pingskyrkan Pingsförsamlingen i Norrköping Han var skräddare som sitt levebröd Och så var han bibellärare på fritiden Och han hade nummer ett I den här medlemsboken Som finns än idag I Pingsförsamlingen I Norrköping Och han var äldste tills han dog någon gång i 80-årsåldern. Min pappa var missionär i Kina och Indien och predikade. och Jag växte upp i den här miljön. Jag kom hem till Sverige som tonåring, 13-14 årsåldern. Jag hade bott i Indien då i cirka tio år av min barndom och kom till den här stora församlingen. Som Norrköpings pingssamling var de med jättemycket sång och musik. Jättemycket ungdomar. Jag bestämde mig för att döpas när jag var 14 år. Det var, var det som valbrorsmöshetsafton 1961. Och ja, jag begrepp ju inte... Allting och jag var, jag var en vanlig busig tonåring. Jag var ännu busigare innan jag blev tonåring men det fanns ganska mycket bus kvar i tonåren också. Och Jag var väl ingen så perfekt kristen men jag längtade efter Gud och, och mer och mer så kände jag att jag vill verkligen följa Jesus. Och så i 20-årsåldern, jag hade gjort lumpen på militära i Uppsala. Jag hade jobbat en termin som språklärare, vikarierat i franska och engelska. Och så kände jag den där hösten att det fanns liksom växte en slags övertygelse inom mig att jag skulle jobba som predikant i pingsrörelsen. Och jag var inte andedöpt, jag hade aldrig talat i tunga, jag visste inte om det här med andliga gåvor. Och det var helt otänkbart. På den tiden att man skulle arbeta i en församling som ledare för andra och inte ha de här erfarenheterna själv. Det var det var helt... Och jag, jag kände, det här vill Gud. Och så är jag ju inte andra jag har aldrig varit i mitt liv. Och jag gick till mina pastorer och berättade det här. Och de var förstående, de bejakade min kallelse och... Det var lite möten där och jag längtade och de bad för mig. Och efter kort tid så upplevde jag hur en heligande fyllde mitt liv. och Jag talade i tungor och jag, jag hade kunnat göra det kanske tidigare. Men jag hade så livlig fantasi så jag tänkte det här hittar jag väl bara på. Men när jag vågade säga det som liksom ville komma ur min mun. Då kände jag att det här är tung och tal och det här är kontakt med Gud. Och då förstår ni finns strands i då fick jag komma som ung grön okunnig medarbetare till pastor Geo Johansson på nyåret 1968 och han tog hand om mig fast jag inte hade någon bibelskola bakom mig och inte hade kanske berättat om Jesus mer än fem gånger i hela mitt liv. Och ni som finns kvar här som var med då. Ni borde ju ha medalj varenda en. För ni kanske kommer ihåg hur skralltigt det var i början. När jag hade mina fem minuters predikningar då jag sa allting från första mosebok och skapelsen och in i himlen i rasande fart. Och jag tror inte det var många som han hörde vad jag sa för att det gick så illa fort. Men ni satt där och ni låg och ni tog emot och ni bad för mig. Kan vi ha medaljutdelningen här efteråt? Men Gud ger förtroende. Och församlingen gav förtroende. Och så har jag fått hålla på i många år. Och utvecklas en hel del, det tror jag. Och... och nu hör ni vad jag säger också. Och hinner uppfatta det. Och jag är så tacksam att jag fick komma till Gävle. Och liksom börja vara praktikant. Det var ju så på den tiden i pingstörelsen att det fanns inte pastorskolor egentligen utan man fick ju komma som lärling. och Det var, kan man säga, var en internutbildning och det var ju synd om församlingarna på den tiden. Men det var ju tur att det var fanns också erfarna pastorer som kunde ge lite rejäl andlig föda. Och så fick vi unga och nybörjare praktisera och träna upp oss lite i taget. Fick du den heliga ande när du kom till tro? Jag är övertygad om att på sätt vis så får man den heliga ande när man tar emot Jesus Kristus. Det talas om att man måste vara född av anden, född på nytt för att komma in i Guds rike. Och jag har arbetat väldigt mycket i Sovjetunionen och i OSS-länderna. Och jag har stångats med en del pingsledare där som har jag menar, som jag menar en villfarelse. Där man säger bara den som talar i tunger kommer in i himlen. Och det säger en del pingsledare i Ukraina än idag mina vänner. Men jag är övertygad om att det finns bara en Grund för att komma in i himlen. Och det är att man tror på Jesus Kristus. Att man vet att jag har ingenting i mig själv. Som eh, meriterar mig att komma till Gud och himlen. Men det är Jesu blod. Det är inte vad jag har gjort. Och det är inte vad jag gör. Men det är vad han har gjort. Som är grunden för mig att komma till himlen. Och jag tror att var och en som säger. Jesus jag vill leva med dig. Jag vill tro på dig. Var och en. Som gör detta Har den heliga ande inom sig Har vad vi skulle kalla för barnaskapets ande Och jag tror att från det ögonblicket vi Tar emot Jesus och släpper in honom i vårt liv Så börjar det som kallas för andens frukter Att växa kärlek och glädje och frid och tålamod Att liksom vi blir lite lättare att umgås med Därför att den heliga ande så att säga, skapar frukt i våra liv men ändå så är frågan som Paulus ställer relevant. Fick du den heliga ande när du kom till tro? Och då handlar det om någonting annat än att jag har barnarskapets ande inom mig. Det handlar om att jag har den heliga andes kraft till tjänst. Till andedop. Till att tjäna andra och, och kunna vara ett redskap i Guds lika. Och den här frågan anser jag är mycket viktig på 2000-talet. I Norrköpen där jag bor och Skänningen där jag arbetar lite grann. Och i Gävle där ni bor och arbetar. Vi behöver den helige anderskraft. kraft. Lärjungarna hade skickats ut av Jesus att praktisera. De skulle predika och de skulle lägga händerna på de sjuka. De skulle driva ut de onda demonerna. Och ändå säger han till dem när han har uppstått och ska fara upp till himlen. Lämna inte stan förrän ni har fått det här som ni behöver. Det var viktigt. Den heliga andes kraft. För några veckor sedan så kände jag liksom att... Eh, jag har ofta hört och predikat ibland att, att bönen är det kristna livets andning. Har ni hört det? Det är det kristna livets andedräkt. Och andning det är ju både andas ut och andas in, eller hur? Eh Nils Frykman, den här glade spelmannen och predikanten på 18-talet. Han skrev ju en, en sång. Nu är jag nöjd och glad och nu kan jag andas ut. Och så fanns det ju en glad eh, evangelis spelman som heter Carl Öst. Som kom till Gävle då på 60- och 70-talet när jag bodde här och sjöng och spelade. Och han sa, ja, sa han, nu är jag nöjd och glad för nu kan jag andas både in och ut. Han ville poängtera att det är ju bra att kunna andas både in och ut. Och jag håller med honom. Men det finns en helig andes andedräkt som är att både andas in heligande och att andas ut heligande. Och jag skulle vilja bara säga något om detta till dig som en, en uppmuntran idag. Vi behöver i bönen och i vårt dagliga. Liv med Jesus. Andas in den heligande och andas ut den heligande. Det står ju om det att Jesus på påskdagen när han kom inom stängda dörrar där till lärjungarna som var rädda. Och så sa han, frid var det med er? Och så sa, andades han på dem och sa, ta emot heligande. Och kanske var det i det ögonblicket som de blev födda på nytt och liksom fick det här som jag skulle vilja kalla för barnaskapets ande. Men visst är det en underbart vacker bild att han blåser på dem och han säger ta emot heligande. Och vi behöver andas in den heliga ande tror jag varje dag och varje vecka. Att säga som vi sjöng här i min visa inte utan dig gud. Inte ett steg, Gud, utan din ande. Kom, heliga ande. Inte ett steg utan dig. Jag tror vi behöver träna oss i att varje dag säga Heliga ande, jag vill ta in din kraft för det här dagens behov. Men så finns det också en utandning av den heliga ande. Och det är... Jag skulle kalla det för det är att vila i att den heliga ande är med oss. Att när du och jag går ut och när vi gör vårt arbete eller träffar våra grannar, eller släktingar eller människor att på något sätt en helig ande är med oss och att han, han leder oss, han han kan använda det vi säger, han kan använda vår lilla handpåläggning eller klapp på axeln eller någonting vi säger. Han kan använda det som någonting som förmedlar kraft och hjälp till andra människor. Att vi vilar i den heliga andes närvaro. Det finns en kramp om man bara säger, oj nu måste jag ta in den heliga anden nu här i flera år så att jag kan göra någonting. Det är inte sunt. Vi behöver ta in varje dag men vi behöver också vila i att där jag går, där är den heligande med mig. Och så får vi ge ut. Vi får andas in heligande och andas ut heligande. Agera i den heligande. Så en ständig bön och längtan och törst är vad jag skulle vilja önska att vi hade inför den här påsken. Och också en ständig förtröstan. På att det finns kraft så det räcker. Jesus säger något väldigt intressant i Johannes 3 och jag tror det är 24 eller 34. Han säger: Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. Det är ganska intressant. Det handlar inte om att man måste ha ett visst mått av heligande innan man kan göra någonting för Gud. Utan det handlar om att man har fått ta emot honom som ger anden utan att mäta. Förr i världen när Rolls Royce var den finaste bilen i världen, kanske fortfarande är. Men då var det ju så att då fick man ju välja vilken färg som helst, bara den var svart. va Och sen så kunde kanske en nybliven Rolls-Royce-ägare fråga då verkstadschefen eller försäljningschefen. Men jag vill gärna veta, hur många hästkrafter är det egentligen? För det står ju inte på någonstans. stod det inte då. Då log de bara och sa, tillräckligt många, sa de bara. Det är den heliga det När du tar emot en helig kraft, så finns det tillräckligt mycket för det du ska göra. Gud ger anden utan att mäta. Och jag tror att jag har en egen väldigt enkel och barnslig teologi. Och det är detta att. Det finns en rad olika gåvor som vi upptäcker i det nya testamentet. Andens gåvor. Och jag tror att det är så här att är vi kristna, öppnar vi oss för en helig ande så kan vi den ena veckan kanske få hjälpa någon människa med profetians gåva. För gåvan är ju inte till oss, den är ju till den människa som behöver hjälp. Och kanske nästa vecka, kanske vi får tjäna i helbreddagörelsens gåvor. Därför att då är det någon som behöver bli helad från en sjukdom. Och i något tillfälle kanske vi kan få säga ett ord av visdom. Eller ha ett, en stark tro för ett visst problem. Förstår ni tanken? Det finns heligande så att det räcker. Det finns tillräckligt många hästkrafter i den. Men öppna dig för en heligande. Jag nämnde tungetalet en hel del här. Och någon kanske säger: Men tungetalet är ju bara en gåva. Och man kan säga så här att de gamla pingstvännerna sa liksom så här. Ja, tungotalet är som ett väldigt viktigt och kanske det viktigaste tecknet på andedopet. Och jag tror att det ligger mycket i det. Och om, jag, om ni bara har tålamod någon minuter så vill jag säga vad jag tror. Det finns ju en gåva som heter Gåvan att tala tungotal. Och den säger Paulus Den gåvan är mindre än profetians gåva. Om inte tungotalet tolkas eller uttyds. Du kan läsa om det här i 1 Korinther 14. För då säger Paulus Idag jämställs det med profetian. Och på något sätt i alla fall som jag fick undervisningen när jag var en ung man så var det mycket detta att Tungotalet som hänger ihop med andedopet, det är en gåva som är för att bygga upp mig själv. En gåva till egen uppbyggelse, en slags bekräftelse eller en slags uppladdning. Medan det här tungotalet som ska tolkas, det är ju en, en av de här gåvorna som är för att hjälpa andra människor. Och jag tycker det ligger mycket i detta. Paulus säger, Gud var det tack, jag talar mer i tungor än i alla. Skriver han till Korinterförsamlingen. Där de höll på med tungotal så det bara sprutar om det va. Och så säger Paulus. Jag talar mer tungor än ni allihop. Men ändå vill jag tala i församlingen. Hellre fem ord med mitt förstånd. Än tiotusen ord i tungor. Därför att när jag talar på grekiska eller vilket språk han talar på då i församlingen eller hebreiska då talar jag så att andra får uppbyggelse medan jag bara får uppbyggelse själv när jag talar i tungomål Låt dig uppfyllas av ande Jag tror att när vi vi kommer sjunga någon lovsång här, och sen kommer tror jag, Ola kanske leda lite sång också i samband med nattårsfirandet. Men vi ska ju ha en stund här i slutet av gudstjänsten då vi bara finns. Då vi påminner oss om att Kristus har gjort allt för oss, och vi bara tar emot. Vi firar måltiden. Vi tar emot bröd och vin. Den heliga ande är given. Det är bara att ta emot. Det finns tillräckligt mycket hästkraft. Det finns tillräckligt mycket kraft. För att du ska kunna fungera i ditt liv och i din vardag. Men låt oss inte vara så högmodiga. Att vi tror att man kan ha kyrka på 2000-talet utan den heliga ande. Låt oss inte tro att vi med vår kunskap och våra möjligheter ska kunna klara av att bygga Guds rike i Gävle eller Norrköping. Om Jesu egna lärjungar som hade varit med honom i tre år drygt om de behövde andens kraft och tungotal och, och andliga gåvor då behöver vi det också. Det finns där. Låt oss ta emot det. Herre jag ber dig, låt den här avslutningen av gudstjänsten, låt nattvardsfirandet, låt det vara en stund av öppenhet då vi tar emot. Då vi andas in heligande men också vågar andas ut. Herre jag ber att någon eller några ska våga kvittra lite i tal, kanske för första gången. Herre, att någon som kanske har profiterat många gånger, fast det är många år sedan, ska våga släppa fram inspirationen och bära fram ett ord av uppmuntran för en människa eller för många. Herre, vi vill ge dig fria händer. Amen.